ЗООЛОГІЯ Зоологія – це наука, яка вивчає тварин, їх будову, спосіб життя, середовище проживання, спосіб живлення, розмноження та поведінку в дикій природі та в неволі. Царство тварин досить велике, розмаїте та складне. Зоологія складається з низки розділів, які часто взаємоперетинаються. Деякі розділи – Спеціалізуються на вивченні певних класів тварин. Так, ентомологія вивчає комах, іхтіологія – риб, а герпетологія – земноводних гіплазунів. Вивчення тварин Інші розділи зоології виявляють риси, які об'єднують різних тварин. Анатомія вивчає будову тіла та внутрішніх органів тварин, зокрема, серця, нервів, травного тракту та нирок. Фізіологія досліджує, як функціонують ці органи. Наприклад, як дощові черви видобувають поживу з ґрунту, чи як риби засвоюють кисень зябрами. Ембріологія має справу з розвитком тварин до їх появи на світ. Живі і вимерлі Деякі дисципліни зоології мають досить загальний характер. Етологія вивчає поведінку тварин у природних умовах. Екологи спостерігають, як тварини взаємодіють із навколишнім середовищем, зокрема з рослинами та іншими тваринами. Чим живляться? Де живуть? Хто їх природні вороги? Палеонтологи займаються вивченням скам'янілостей, які розповідають про життя доісторичних тварин, таких як динозаври. І хоч учені мають справу з рештками, вони повинні дуже добре знати сучасних тварин, щоб відтворити знахідки і порівняти їх з іншими живими істотами. Як працюють зоологи? Деякі зоологи зайняті кабінетною роботою, пишуть статті та книжки. Інші працюють у лабораторіях, ставлять експерименти, працюють у музеях, зоопарках, заповідниках чи проводять польові дослідження. Спостерігають, ведуть записи та фотографують тварин у природному середовищі проживання. Ілюстрації: Зоогеографія. Зоологи ділять землю на шість окремих областей. Такий поділ на початку XIX століття запропонував англійський зоолог Альфред Рассел Уолес. Він перший помітив, що ареали поширення цілих родин тварин, птахів та прісноводних риб нерідко обмежені однією областю. На цій карті представлені всі шість областей і вказані деякі тварини, які проживають у кожній з них. Неоарктична область Білоголовий орлан поширений в Неоарктичній області. Цей птах вважається національним символом США. Неотропічна область Лінивці – родина південноамериканських тварин, які живуть на деревах і пересуваються по гілках вниз головою Ефіопська область Карликові бегемоти сягають завдовжки 1,5-1,8 метра Австралійська область Кенгуровий пацюк – типовий представник сумчастих тварин, зустрічається тільки в Австралійській області. Індомалайська область. Велетенська панда, яка важить до 160 кг, водиться в Китаї і живиться бамбуком. Палеарктична область. Косуля – одна з небагатьох тварин, ареал яких природним чином обмежений Палеарктичною областю. На малюнку зображений співробітник зоопарку Марвел, що у Великобританії. Він годує з пляшечки детенчао капі, дуже рідкісної африканської тварини.